Минавам на първата идея за размишление – «Рехем Ай», т.е. любов към Бога. Ще видим арамейският смисъл. Думата «Рехем» е с много дълбоко значение. Тя е подобна на думата «Лахма». И така, «Рехем» на арамейски означава, т.е. любов». Любовта означава дълбокото тайно място. Т.е. източника. Алахма преведено външно, като хлябът наш насъшни означава разбиране, което те храни цялостно. Напълно. Разбиране, което ти храни цялостно. Според арамейски език Рехем е мелта, мелта, т.е. дума, съвършенна дума, правилната дума. А тази свещена и правилна дума осигурява врата. Тя отключва реалностите. Тя отключва реалности. Така тази дума означава още правилно отношение към Шерара, за което говорихме преди. Тоест, правилно отношение към истината. Защото любовта, истинската любов, има единствен стремеж към истината и, разбира се, към мъдростта. Думата Шерара, т.е. истината на езика на Христос, на арамейски език, друга велика дума означава, т.е. истината е това, което създава свободата. Истината е това, което създава още две неща, много точно казани. В това е силата на древните езици. Истината е това, което създава правилността и развитието. Освен това, Шерара, т.е. истината, е това, което е силно и енергийно могъщо. Следващия липочваме лекция специално за истината. Значи, това, което е силно и енергийно могъщо. Но да се върна на рехем. Любовта е способност, която определя вътрешната реалност. Вътрешното възприемане на Бога. Ако твоята рехем Тоест, ако Твоята любов е насочена към Ай, към самия Бог, и с цяло, това е вече решението, казано по друг начин. Ако в Тебе влезе Бог, Ти ще преодолееш света. Ти ще преодолееш цялото зло. Става въпрос за злото в себе си. Ние нямаме задача да оправяме злото и да го изкореняваме. То си има мисия. Имаме задача да се справим с злото в себе си. Аз съм казвал най-малкото зло вътре в човека означава, че той е свързан със смъртта. Това зло може да е микроскопично, всеки трябва да го гледа. Щом го има в тебе, ти си вързан за смъртта. Казвам, действията са вторични. Първичното е да имаш любов към Бога. Тогава тази любов сама по себе си се превръща в Божие действие. Тоест, посветение може нищо да ни прави, може и да прави нещо. Факта, че присъства света, това е истинско добро. Обикновеният човек може да прави колкото си иска добрини, без значение. Всъщност той не може да прави добрини, както ви казах преди. Той прави услуги и така нататък. И така, Рехем, любовта, дълбокото в нас тайно място, означава, че дълбоко навътре в нас няма свят, няма космос, няма светове. Дълбоко навътре в нас е само Бог. И ние трябва да направим този пробив, да минем през себе си и да стигнем до това място, дълбокото тайно място, Рехем. Животът в света е търсене на нещо изгубено и това изгубено е именно дълбокото тайно място. Там е Бог, наречено още Царството Божие. Любов към Бога е върховния закон. Любовта към Бога ще формира постепенно истинския човек, което е друго название на третия бряг на реката, както ще видим после. А тези, които обичат нещо друго, то си е за тяхна сметка. Щом обичат нещо друго повече извън Бога, то си е тяхно решение, тяхна участ. Когато познаем Бога, се случва духовността. А когато духовността се случи, тогава се случва и всичко друго. Бог е велика пра любов, отвъд богове, земя и небе. Разбира се, Боговете се събират да я проучват. Но тази пралюбов си остава тайна. Дълбокото тайно място. Рехем на Арамейски. Бог е създал боговете със своята любов. А демоните със своята сянка. С Бог ни свързват дълбоки и специални интимни отношения. И затова най-важното нещо е в живота да спечелим Бог на своя страна. Но за да познаем Бога, трябва да заживеем в истинската си същност.